الراغ او ذا ويل شي اتلكم مرتان نوفمبر لا حاجه 30 اتلكم ليكو كله اتلخشي دابا اتلخو نو سوشي ادورو ليكو كله اتلخ كنقول عفات هذا كنلاحظ ده هذه الجمله مو طرزه جو خلا قص شوان نو نکا وی ګولیا څه فو چې وی ګولیا قص مشوان نو خلری پسی بن طلاق ور کول چې ته حاجت نشته درلود جو سړی خدې او قاول خلعه وکړه بیا بن طلاق ور کول دا نشته کومه او په ان پر لکه دام لو اتلا کومرتاه دسیله بن کړه یو بل موږ وټایل او طلاق کوم راځان دو طلاق دي داخل حاضر دا هم طلاق دي خدای کې مند کې مال را لې سره نه په ذکار باندې راشو چې مال ور پوز په ماګ ور کولو په خزه طلاق کې نه غیر خاو په ماټر په ودو نه شو طلاق شو خدقو بطلاقی گو فیل دوچ بانی دلیکا دا مارکاولو اختیار شاہ سارا دی دوچ سارا دی دخاوز فیل پر کسی شیدی دخاوز فیل اغزور دیشی طلاق دی نو خل عونیو قسم سبی طلاق دی صرف بیتے بگیر آدی نو دا فائن تو اللہ خاها دو طلاقو بسیر آدی دو طلاقو بائنو بسیر آدی نو اغا طلاق بائن په دون العوضي الطلاق مردا او قبل العوضي لا جناح عليه ما في مرض دسي پسين شي کولای درېمره راوي پاین پر نهه اي څنګه دا خو له ای طلاق لري طلاق ورغولم څه شو جاي شو او ځای دې راځو څه پښو چې سوادراتو چې فاپه د تعقيب ده بارا د دین باندې میګین شهادت لري انقلاب چې کوم دو خور عین وروسته دا هغه وبو کوم دي چې لاته هغوی له وګړو په بادو حتى تاسیا دغه او کتر تکي دا درې صلاة د خورې تصینه وي چې بیا دا وبو کوم نه د لاته هغوی له وګړو په بادو حتى دغه دغه به حکم حرمت غليزه نه دی زما خبره په شو سوال راځه که په هر تعقیزه په دریم د لاق په چارو سره راولې دي خو لاي چې کوم طلاق دریم د خو لاي وسی شي په داو حکم نه حرمت غليزه او چې له چا کم دیم طلاق او خلع وسی نیوي اته په زو طلاق وسیوي په داو حکم به حرمت غليزه نه نه اعتراض ترشو زګه په ټول لاق دریم راولې د طلاق وایم وتی هغه طلاقې وایم دوی او قاعده تلاق په باد باندې ځاكي په قول علي او شغيبي بسي ده امرا له وکمله فرماتي ايمان درته راشهفته پانو نوقول ان الفاقص وزياده معنا مخصوصه او غو تافي وقد وقف هذا تلاق بالابتداء او ذاهين تلاق سراغله داضي ابتداء سراغله همرا شبابا شواكي شي اذ قلنا اين وهو اذا طلاق ثالث كان واقعا شري دعون ثلاث شيء اقول رغم ثلاث شيء غرضه انه يلزم ان تكون الطلاق ضروره استنادني في قولي ان الطلاق مرتان وثالث والخل والرابع الى هذه مخصوص جواب ذلك لا بسبه فان الخلع ليس طلاقا مستقلا على حد الخلع طلاق مستقل لاحدهن بل مندرج في التقليد دا په د خو کېدن نهدي فکان نه غخله له کوتن ان کا نه تا د ژغې په د یجبو ستا کو ممارو او تلا ې کو د نهرو خ د ای ساري غدي اوکانه تا خورلو یاله تلا په دشا کې پخ تفونو سشی، دا کډې موږ د الله څخه شی بای شی نو پاین صلیقه ها بعد المسافتين خو ورته ولولد چې دوه ورځو تی ما قبل شارمخ کیتو زه کوم تريم صلیقه کوله وركونه فلا تذللوه حتى تل کی حدو غیر الایا وعلى هذا التقرير در دې تقریر کې پاتري هغه دې کوم څه وکول کنه دلته کې ښکاره پدې باندې دوه سوالونه نور دا پښو يوسف المروي فبياض تقرير وذي تقرير ما ان دفع ما قيل دفع شوغ وسوانجه وليشوا لازم شوددين ان يكون الطلاق الذي يشير طلاقها بهذا الخلاء فدشان نقول عينه فقد حكمه عدم الحل دعيه حكم بعدم الحل للذي ليس كذلك نهاغه طلاق شغف دشان نقول احوانا باجمه درم سواد جاورا درم دا قول این ارسطو کم درین تلات دا اخوكم بداشی تلات اخیلو له مِنفا وَانَّهُ يَلْضَمُ دوين سوال شفا لکنان مقا ایات توقورا مدعا بلده امشته اصولاكم الرضان عصاركم بمعروف نو تسريكم بیستان سيدا فَلَا يَحِلُّ لَكُمُ النَّسَأُ قُذُبَ مَا ذُكِرَ مِمَّا تَمُونُشِينَ إِلَّا أَنْ يَخَافَ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا تَحِلُّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ مَا فِيمَا قَصَدَتْ فَإِنْ خِفْتُمْ جَفَارَ غِلَذَا فَطَبَّ أَتْرَاكُمْ دا خول عبا حدق ایجی مخی ولی دو, دو دل افتر کلی دوار کلی که مخی دو دل افتر کلی ورکلی بیا خول عبا که دل جایدو حالان که دا خود خول عبار شردو نه ممونگا اویجی دا فاین خفتم سو مستقل لکه برا نه دا دا افکار طلاف ومرتان بیان ده وطلاف ومرتان بدون المال او فاین خفتم کبل دا اشکالو معاردو وان هو يلزم سلازم اذا كبر ان لا يكون الخل شذ لذ يقول الا بعد المرتين ما قد فضتوا تلا قرنا عملت بقوله تعالى فين خفتم ولكن يريد ان هذا كله طراجم ديو اياتي كريمه اولى التشريقي دي تو لكي تسهيل ته حکم او تقری شنو را پرش وو خدای دې لمس کوي برا خبر واکو هغه د دې چې ګلای چې دا تو ز تقریدا یا تو شبن او کو بدا الا 60 کاله تلاق شو شو رجعې کوه انا تاسو ري هم بیا ځان باندې مونږ دا وکړل چې کله یې په دا دوه طلاقو څخه دی کایه کایه خلاګې. هیڅ وکړا. اته که دوه طلاقونه باندې کو سره دی کا وکړه دوباله یا چې څنګه نو سره وکړه. رجوع وکړه خو دا هیڅ وکړا. ادا په انسان کو به ما وښو. او کله ځان یې په دې له کبله ځان لپاره نکاح کوي دوه کې دی بس. دا نو څه دی؟ کاول شي. تپات تسریحهم به احسان او قابلیت دې در مرادي څه مرادي <تصراح> څه ځان دې څه بلکی وای تاس مه تاس شي سیر شو په خپله ځان له بل دې تا کوم ځده سرګارش ته اوسون ځخه نه وتلله ولکه ترې تلخه یو کله کوځن راځي کول شي از تاس دې څه شي سیر شي دړي بماره شي سیرونه یو کله یو لا کوم وای نشو اواز شو کل دو طلاق و غالجری بیماره سوی تیره شوی نا غضو سوی باید شو و بایین چیشین و اینکدائی چه تا تده و سروم نیکاک کولشی که خذ رضایی او برم و سروم سوک نیکاک کولشی چه خذ کم دیر رضایی بازه فایدت که دن ندن دن نده در خذ رضا عجد و نا و برول اسو هنه آخو بیره دیگه نده مانده چه ای که خذ دسی نشتا عجد نشتا چه کل اوس بیا ته دلته یې کومه د دې باندې عنصر دی که په خپل باندې عنصر کوي دا خبره په خپل اولادونه وي چې دا مونږ د تسریحو په احسان دا معنی چې لکه د یو طرفه یا دو په توګه دي کېدل دې په دې څه شو خبره خو نه نو بیا دا یا ټول دا ته ولګی دلته دا چیرې شي شو اته نه وایته دا وګورئ وس مګر ده یو په له تا ثریهم به استان نوواله طلاق ثالث پم تاسو کومه معروپه په دوه طلاقوبه خویا خزګه خو رجوی خزګه غو په تثیګ نه کې تکای خو زه راو خو دا ده چې او تثریهم به استان دې طلاقته ولته کو یا به قول له په ټول طریقای نه طلاق ور او د تسریه درې تلاقه ورته نو وسته لا کوله درې سښو مرش درې تلاقه ورپسې د کولایي او د پنځین تولقه دا تسریه به سن تفسیر دي دا پنځین تولقه دا به وکوم څه کوي وکړ کې چې درې تلاقه ورته نو به وکوم څه وی او ورته دا به یو توجيه وي داتور شو اجازه څو څو نه واره کېدل چه اینما یا صرف اذا کانا تصرف بیرسان چه کلره تصرف بیرسان اشارشی الاترکل مراجعاتی رجونو کولوزا چه ده اشارشی؟ رجونو کولوزا فا این خیفتون کما حررتو تکشیبیو لکل و اما اذا کانا اشارتون کل ده اشارشی تلقاتی تا دیم دلاغتا معرویان النبی صلی اللہ وسلم وروايات من النبي صلى الله عليه وسلم شأنه قال هو الصلاق الزيم شذا تصريحهم بيتان ذهن سده صلاق ته فهينئذن يكون قوله تعالى فإن تعلقها بيانا لذلك لا فإن تعلقها وذا تصريحهم بيتان تشي ولا تعلق له بمثالة الخلق أولي شئ تعلق دي لها بمثالة الخلق فيكون المعنى نشي بمعنى آن بعد المرتين د ونه انمساف کو مماروکن پرمرالیا و کو ترجوو ک خائ کا او تصری هم ستان دلق ف عام سر از تصریح ستان پهو غړکه د تصریح ب ستان پهله کا حالم پهپله تهلو بعد دیلهو ل روان. نور <نلا>. <money> الله الایا جناب ولید صاحب ماشاءالله دا ټول نړۍ خولي خوله وکړو دا کوم تفسیری په ها دا بوله څه ته ما پالو دا د ارمان د فاورو خلاصه ده اول في دي. بس د تفسیری احمدي تفسیری دی تفسیری احمدي دی کی خلاصنه در اجازه ما په تفسیری احمدي کې شهوږي ان لدین له او په سرشي د کوم و هو کتاب تفسیر احمدی تفسیر جکدرو پس تفسیر احمدی کړي او جواب مہر مصر به رابطه کې په مفوضات سره